Таких, щоб. ну розумієш, мабуть, а ще там, немов твій інший простір, потаємний, такий, щоб нікому більше. Це як колись у дитинстві ти ховався від усіх у велику коробку і казав, що це твій дім? Щось схоже, щось твоє, з ким ти не хочеш ділитися, там можна бути абсолютно щирим. Там не з дружиною? Ні, там, бо там нема до тебе жодних претензій. Невже чоловіки всі такі? «Я за всіх не знаю, а я такий. Як усе примітивно і банально, аж смішно. А я ж то думала. Хоча, якщо чесно, нічого я не думала. Просто любила тебе». Уже коли з братом виходили з кав'ярні, узяв мене за руку. «Знаєш, у чому ваша жінок помилка?» «Ні. Ви, коли закохуєтеся, робите чоловіка центром свого всесвіту. Не треба. Це занадто. І відповідальності забагато». Центром Всесвіту бути важко, неможливо, нестерпно, тож дарма ви потім дивуєтеся, що ми не виправдали ваших надій та очікувань Толя Толя з вікна бачив, як Тереза кудись не йшла, бігла Ох, ці жінки, вони хоч колись зупиняються? А так, буває, зупиняються тоді, коли вагітні Он, Маруся, повільна, розважлива, аж світиться спокоєм і мудрістю Її би на полотна картин. Щось він не про те думає. Дістави шафи, чорну футболку і чорні штани. У нього сьогодні похорон. Ні-ні, нікого з рідних він не ховає. Замовлення на похоронну фотосесію. Замовили онуки для свого дідуся. Тобто, аби їм на згадку були останні дідусеві фото. Не мали вони часу за життя нафотографуватися з ним. Добре, що хоч тепер згадали. І ніби нормальні молоді люди – Усі ми такі. Мабуть, у цьому наша трагедія, бо нормальний спосіб життя, доки люди є поряд, ми живемо з ними і не розуміємо, що в один прекрасний чи прекрасний момент усе може закінчитися. І той, хто щоранку нам усміхався, більше ніколи не усміхнеться. Зробив кілька фото покійного вдома, онуків їхніх батьків у дову. У квартирі, незважаючи на голосіння сусідок, пахло тишею і спокоєм. Удова незворушно сиділа в кріслі й дивилася кудись повз, немов і не тут вона була зовсім. Зробив кілька знімків, очі такі в неї глибокі, немов ховали таємниці не одного покоління, сумні, немов увібрали в себе вселенську печаль. Не тутешні, немов прийшла ця жінка з іншого світу в цей лише для того, аби здивуватися і знову піти. Скільки їй? Вісімдесят гарна, аристократична, в цій своїй чорній довгій сукні, з цим акуратно, пасмо до пасма, зачесаним волоссям, аж замилувався От є люди, які вміють старіти красиво. Мама в нього, колишня акторка їхнього театру, так старіла. Спочатку бігала з подругами-однолітками по імпрезах, потім вирішила писати картини. Толя купив фарби, мольберт, зберігає її картини. Коли зовсім тоскно стане, підходить до полотен, проводить обережно рукою, торкається щокою. І немов відчуває мамину присутність. Не счувся, як забув про камеру і дивиться на руки цієї жінки. Охайні, випищені, хоч і з численними зморшками. Пальці не тремтять, лишень відчайдушно стискають крайчик чорної шалі. Винесли труну. Квартет на вулиці грав щось таке щімливо-тужливе і до болю знайоме. Такого Толя ще не бачив. «Гарна музика, правда?» – почув Толя за своєю спиною, аж здригнувся від несподіванки. Біля нього стояла вдова. «Так гарна. Він ненавидів класичну музику». На концерти у філармонію ходила сама. Він казав, що та музика навіть для засинання не годиться. Здавнена дитяча травма. Батьки хотіли, аби він став великим піаністом. Він протестував, але його садовили за фортепіано. Якщо ж пручався, били по руках і знову садовили. І він, йому тоді було сім, намагався спалити ненависний музичний інструмент. Загорілося не лише фортепіано, а й крісло, що було поряд, шпалери Добре, що мама прийшла раніше з роботи, інакше би Відтоді йому дали спокій з музикою Оце характер, захоплено прошепотів Толя Характер не тоді був Потім, коли зустрічалися, часто купував квитки на класичні концерти, бо знав, що дуже люблю музику У мене в дитинстві було навпаки